și ce care vrea să fie parte, vă așteptăm. Vom veni aici la aci jumate, pe care vom vom avea o mică întâlnire aici să vă spunem cum luăm stadionul și după aia mergem, mergem, mergem la stadion. și că rugați vă să fie vreme bună, dacă nu e vreme bună, când religia ridicam mâna, vreți să spui ceva. are deja o întrebare. Unde este stadionul? <laughs> Deci, tu n-ai la un meci. Auzi, cine e mare? Poți să spui că ții cu Fece Bihorul. cine e aici? Ține cu Fece Bihorul. -te -te -te. Nu, nu, nu, stai. Tu cu... nu, mergi la meciul cu Rapidul. Nu mergi. Când e meciul Boboc? Miercuri meciul. Voi, Ce care nu știți, vă spun eu. Vine Rapidul aici la Fece Bihorul. Vă dați seama, nu mai a fost asta de când eram eu tânăr în Cupa României. Uite, din Timișoara. Ciao. <gătă -te> polii, eu vin cu polii, ai mă lasă au o, o câștigat polii aseară 0-0 uuu, 0-0, e foarte bine câți v-ați uitat la meci aseară? nici nu știu că e meci până a mers să uh, umplu la benzinarie, mă duc la look și toți ăștia ce meci -i? și olandezii? România cu Olanda? mă gândeam, nu se poate, joi uh, bani m-am prins că era vorba de Poli. cei care ați fost la tineri implicați Mona, dăm să le arat. Cei care ați la tine replicați și n-ați reușit, să n-ați fost, sau ați pierdut, Ia avem aici pentru voi, să vedeți angajamentul și formularea. La... Așa că la sfârșit veniți la Mona și vă dă să vă înscrieți și sperăm ca lunea viitoare, nu lunea asta, la cealaltă să, să putem să începem. No, super. Haideți să deschidem astăzi la Luca, capitolul 5. Luca capitolul. pentru cei care vreți să vă căstoriți, vreau să vă spun un lucru, e mult de muncă căstoria asta, e atât ați de pregătit, incredibil, Luca capitolul 5, așa că bucurați-vă cât timp sunteți că singuri, uh, n-aveți nimic de pregătit, ai câtezi, să vedeți voi, m-a spus Florinda, n-am crezut, da? Luca capitolul 5, uitați, 7 noiembrie, trebuie să puneți să fiți aici uh, sâmbătă, 7 noiembrie, să fiți aici prezenți. Să fie o zi specială, mă vedeți în costum fain Luca Luca capitolul 5 Versetul 1 Luca capitolul 5 Versetul 1 Citind doctorul Luca câteva versete E cineva pentru prima dată La seara noastră tineret Vreau să vă spun un bun venit de mod special Este așa pe tăpunat, una, două mai Este așa trei Dași, mă nimă micinoș Doamne iartă micinoși oricum cei care se pentru prima dată, bine ați venit, ne bucurăm să fiți cu noi. Sper să vă placă în continuare. Ok, ați găsit Luca, capitolul 5. Luca, capitolul 5. Uitați-vă la monă un pic, nu e aici cea mai frumoasă fată din lume, uitați-vă la. Am făcut, am făcut ieri poze pentru invitațiile de nuntă și așa bine uh, au ieșit. Era parcă o prințesă și eu eram bodyguard ei. Luca capitolul 5 versetul 1 Luca capitolul 5 cu 1 scrie așa pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl în rodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului care ieșiseră din ele să-și spele îmbrejile s-a suit în una din aceste corăbii care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. cu păi jos și învăța pe noroade din corabia.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 Tot așa, și pe Iacov, și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășul lui Simon. Atunci, Isus i-a zis lui Simon: Nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Versetul 11. Ei au scos cărăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Ei au scos scorobile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Și întoarceți la Evrei, încă o dată, încă într-un pasaj mai evrei, Evrei, capitolul 10. Vrei 10 cu 38? Vrei 10 cu 38? Unde scrie? Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. În seara asta o să vorbim despre subiectul decizia ucenicului decizia ucenicului. Haideți să ne rugăm și uh, pornim. Dată să mulțumim pentru seara asta, prima seară, Doamne, în anul școlar. Să mulțumesc pentru fiecare tânăr care e aici. Să mulțumesc pentru fiecare tânăr care e pentru prima dată, cei care, Doamne, poate pentru a doua oară. Indiferent de câte oară, Doamne, sunt aici prezenți, Doamne, să mulțumim pentru fiecare din ei. Și, Doamne, mă rog ca această seară Tu fiecare să-i vorbești. Doamne, fiecare a venit aici, poate unii n-au poate a venit numai să fie prezenți, dar surprinde-i tu și vorbește-le ceva, ceva lor special. Și fiecare Doamne, care a venit aici, mă rog ca cuvântul tău să pătrundă în inimile noastre și, Doamne, să nu numai să fim niște ascultători astăzi pasivi, ci să fim niște ascultători activi și împlinitori ai cuvântului tău, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că uh, cuvântul tău va aduce rod în viața noastră și vom pleca de aici schimbați de cuvântul tot care este adevărul și tot tineretul spune amin amin mi-aduc amin. Mi aminte când eram vorbea Silviu de fața blocului și uh, cred că fiecare român își aduce aminte de fața blocului în afară de cei care ați locuit la casă câți ați avut șansa asta să locuiți la casă ah, mulți sunteți la țară la țară, e mai adevărat eu, în afară, voi știți la Burici, cum am fost ați v-am mai zis și o să vă mai zic dar în fața blocului era ceva interesant, în fața blocului tot timpul se făceau echipe adică nu erau echipe deja formate știu că unii aveți echipe, echipa morii nu joacă cu nufărul sau împreună, deci e separat, echipa morii joacă, deci la noi nu era așa, la noi ne împărțeam pe echipe acolo în fața blocului noi când noi am crescut nu era școala asta nouă generală, acum e un Sifur Ghibă era atunci a trei, așa se numea Uh, voi nu știți, erați mici Dar uh, așa era, nici nu era școală atunci Numai aia veche Nu mai știu cum e acolo nu aia veche Dar vă spun, era nașpă când am fost eu, nu știu cum e acum Dar nu mai, era numai teren de fotbal și acolo jucam fotbal Nu știu dacă Robi, tu ți-aduce aminte Tu jucai acolo cu noi Robi, jucai și Robi cu noi Și uh, ce se întâmplă, ne adunam toți care vroiam să jucăm era, Nu era nimic organizat Numai ne adunam acolo, numai vedeai că sunt vreo 20 Și stăteam așa hai să jucăm fotbal, nu gata, hai să jucăm și imediat cei mai buni erau făcuți capitan, au fiut, capitan. Ok, gata. Imediat, tot timpul era așa, cei mai buni erau capitanii. Și voi alegeți. Se trezea la sol și imediat care luam făcea prima alegere. Eu de exemplu știam că niciodată nu eram prima alegere. Nu eram în destul de bun, cu toate că voiam să fiu bun. Adică nu că voiam eu să fiu bleg la fotbal, da? Nu, nu aveau parcă nevoie de un portar din prima, ei știau că au nevoie de un atacant, un numai bun și nu eram niciodată a prima alegere și se alegea nu stăm așa în urmă uh -huh. eu era mai mare ca celelalți, dar nu, parcă nu mă vedeau, cum eram și eu acolo, urmea runda a doua, și cea, runda a doua uh, acum mă vrei pe mine uh, și mă lagea pe ăla de lângă mine uh -huh. ok, bun, las cu următoare și eu și te așa turele și Ieșea la urmă, ori eu, eu, uh, e, pe mine nu m a ales, hopa, hopa, pe mine nu m a Și eu nu eram ales, eram pur și simplu repartizat. Uh, tu du-te la echipa aia. Okay. Deci nu m-a ales nimeni, nu mai eram repartizat nu știu câți dintre voi ați fost repartizați la echipe ați fost, vă zice careva care ați fost repartizați în câțiva, și Robi era repartizat noi doi eram repartizați și mai erau câțiva adică sentimentul de a fi repartizat e diferit decât sentimentul de a fi ales e, e total diferit e altceva să, să te vrea ăștia în echipă din prima adică parcă joși mai cu elan știi? Ai ai du tu du du-te du la ea, nu bine sau, de exemplu, tot tipul ăia mai slab, e rămâneau, ultimii doi rămâneau la, rămâneau la urmă, sătau ăștia doi uh, Tu li eu, nu la bine, bine Nu hai tu la mine, hai bă, eu, ok și eu vin Și e diferit să fie repartizată și altceva să fii ales Complicat, ceva. Tu niciodată care o cred că nu știi ce înseamnă să fii repartizat Tot timpul erai printre primii Asta era asta ta Eu n-am avut, avut șansa asta La basket a fost altceva La basket când am început să joc basket Oh, Dani, ăștia, aici am față la... la basket era altfel pentru că Nu eram poate cel mai rapid Dar atâta exersam la, aruncă... la aruncări Încât tot timpul intrau Problema era când veneau oamenii pe mine și săreau Nu mai intrau exact așa de bine Dar tot eram ales Eram ales. Nu eram repartizat la basket. Sără asta vreau să vă zic că Dumnezeu nu alege cum alegem noi, echipele. Dumnezeu a lansat deja invitația, urmează ca tu să iei decizia. E diferit că Dumnezeu nu se uită la noi, vine la un grup de uh, uh, scara asta, se uită să meargă la fiecare, aha vreau un cu mai lung, uh, Silviu, tu, haide nu se uite la înfățișare, nu se uite la cât de talentat ești ce note ai, nu se cere carnetul când vrea să adun carnetul ha, hai, dacă s arăduce carnetul, unii dintre noi n-am fi aleși, nici repartizați n-am fi uh, și atunci uh, și atunci, da seama că Dumnezeu nu alege așa, ci Dumnezeu are un alt fel de a alege oamenii lui știi cum are Dumnezeu felul lui de a alege oameni? felul lui Isus Hristos îi, el îi cheamăm pe toți, dacă vrea cineva să vină după mine. Adică decizia e ta dacă vrei. Vrei să fii ales? El te alege. Mă trebuie să vrei tu. Îmi place de Isus, îmi place de Dumnezeu, că toată lumea are o șansă. Nu cred că eu am fost cel mai bun, de-aia am ales Dumnezeu, din uh, locația asta sau eu. Nu, pur și simplu, am zis ok. Vreau eu să te ascult, vreau să vin. Alegerea Alegerea lui Dumnezeu Îmi place pentru că Dă și mie șansă și îți dă și ție șansă Mai ales la care n-ai fost Premiul întâi la școală Care în mod normal Clasă ta nici măcar nu te ales Măcar ceva reprezentant la fotbal sau ceva Măcar nu la în fața dirigentului, Dar măcar așa la, asta, la lucru manual Să fiu măcar eu reprezentant, să reprezint clasa Nu te-a te ales nimeni Dar vreau să spun că Dumnezeu Deja a lansat invitație. Dacă vrea cineva să vină după mine. Invitația e deja lansată. Dacă vrei să fii ales, trebuie doar să decizi. Vrei să mergi după el. Tu te dai, dai seama că tu poți să fii ales? Tu ești deja ales? Mă trebuie să te să iei decizia. Vrei să mergi după el? În să vreau să delimitez, să înțelegem două, două termene folosite în Biblie nu mai credincios și ucenic. Pentru că vorbim despre decizia ucenicului. Nu toți credincioșii sunt ucenici. Dar toți ucenicii sunt credincioși. Poți să fii credincios și să nu fii un ucenic. Dacă ar fi, de exemplu, astăzi să facem așa, să fie un ceva, tester, să se plângă la tester, să vadă ce sânge ai și așa mai departe. Să mergi la un tester, pui mâna pe tester și să spună. Credincios sau ucenic? Că sau U? Să-ți indice. Ar fi interesant să avem un tester de genul acesta, să băcăm pe toți, să mergeți pe rând fiecare. Mă așa în față, puneți mâna pe tester, ucenic sau credincios. Vedeți că e, e, o, e o mare diferență. Vedeți că în Isus eu chemat pe, pe ucenicii lui, la început nu au fost ucenici. Deci început au fost credincioși. Au devenit ucenici. Poți să fii credincioș și întrebare se pune dar. poți să fii doar un credincios și să ajunge în cer? Sigur. Dar chiar se poate. Adică nu trebuie să fii un ceric? Nu neapărat. Vedem târharul de pe cruce. Târharul de pe este exemplul uh, tipic al credinciosului. O crezut. Și credinciosul atât de Tu trebuie să crezi. Să primești mântuirea în inimă, dar și să ajungi în cer. Ucenicul, A, aici e un pic mai greu că ucenicul trebuie să lase totul. Isus spune, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Ne întreb astăzi, oare dacă ar fi Isus să vină cu un tester sau să vină el să spună, Simon ar zice că tu ești un ucenic sau un credincios. Pentru că un lucru vreau să spun, scopul tău în viață este să devii un ucenic. Iisus a spus, mergeți și faceți credincioși din toate neamurile. Nu, a spus, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Și astăzi vreau să vă arăt decizia pe care tu trebuie să o iei. Unii dintre voi ați luat o decizie să vă implicați, în, la tineri implicați și bine ați făcut. Pentru că în această clasă vreau să scoatem ucenici. Va fi greu să fii în clasa asta și să nu ești ucenic din neam. Numai dacă te lasă. Magă tăla, ce care ați fost și știți, va fi greu. Pentru că noi vrem să facem din voi ucenici. E o școală de ucenicie. E o școală în care dacă tu, te, tu intri în ea și vreau să fii un ucenic, ascultă-mă, noi facem din tine un ucenic. Pentru că trebuie să renunți la multe lucruri la, la școala de ucenicie, a tineri implicați. Trebuie să renunți la multe lucruri. În seara asta, aș vrea să vă arat. S-ar putea anul acesta să fie să dorească Dumnezeu ceva, ceva diferit de la noi ca tineret. S-ar putea că anul acesta, am încercat multe lucruri, dar s-ar putea anul acesta să fie un an diferit pentru tine, să-și Dumnezeu mai mult decât ți-a cerut până acum, pentru că vom merge duminică pe stadion. Și când vom merge noi pe stadion, cât suntem aici, vom merge toți pe stadion și se spune că să vedem, poate ne lasă să intrăm, să stăm acolo pe bănci și să vedeți câți mai trebuie să vină să se unească nouă, ca să umplem stadionul. Hai să vă deți seama că stadionul ăla nu se umple dacă noi suntem doar niște credincioși. Ce se umple când noi devenim ucenici. Când tu devii un ucenic. Iisus Hristos în că lacul Genezaret și oamenii, Biblia spune, fiți atenți ce mi se pare așa de interesant, fiți atenți ce spune în Luca, Luca capitolul 5, spune că oamenii nu ca capitolul 5, îl îmbulzea rodul, îl îmbulzea, să audă cuvântul lui Dumnezeu. Adică se împingeau, vreau să aud cuvântul lui Dumnezeu, mai mult decât orice altceva, mai mult decât știrile de la ora 5 sau ce, ce oră îns. Vreau să auzim cuvântul lui Dumnezeu și cred că va veni o zi în Oradea când oamenii se vor îmbulzi, să audă vestit cuvântul lui Dumnezeu. Nu cuvintele niciunui om, cuvântul lui Dumnezeu. Va veni ziua și oamenii se împingeau și Isus vede că nu are loc, sunt așa mulți oameni trebuie să meargă undeva să se depărteze și văd, văd doi două, văd două bărci văd pe, vede, văd pe că își curăță cu care o prins, trebuia să prindă pești și uh, îi spunea Simon auzi, îndepărtează puțin că vreau să predice și a început să predice și Isus începe să predice pe lacul imaginează, imaginați-vă ce, ce peisaj la lac când îi place să meargă la lac să vezi, stai pe lac, pe pătură, să frigi clisă. Sau, pentru cei mai moderni, ceva crem, vuște, îl acolo în, și îl frici, fain. Și stai și Isus îți predică. Stai pe pătură și se îți predică. Auzi cuvântul. Și după ce predică Isus, le zice la cei din, la Simon, aici, auzi, Simone, îndepărtează-te la adânc și aruncă îmreșile. Acum vreau să înțelegem un lucru ce zice Iisus unui pescar. Iisus Hristos, meseria lui Iisus, care știe ce-a fost? templar. Eu nu ne rușine să spunem asta. Iisus Hristos, crescut într-o familie taică, să era templar. Făcea mobilă, dar nu numai mobilă, tâmplare, pe vremea aceea construiau și căși. Adică știau să... Cum e la noi? Dulgherii. Dulgherii fac acoperișuri. Și... Templarul îi zice la pescarul, erau de aceeași vârstă aproximativ, Iisus cu Petru. era astăzi erau tinerii, câți ne ai Vlad? Un, cam de vârsta lui Vlad era tău și erați ucenici. Ei, Petru a fost cam de vârsta mea, cam la 30 de ani și Iisus, așa că îi zice, ei erau mai așa mai, mai serioși un pic, erau era, așa adolescenți, ceilalți ucenici. Și îți se auzi, mă auzi, Simone, Eu sunt, întâmplător, ești pe scara scută, mă. Tu, du-te și aruncă mrejile acum, în, în mare, în lac. Aruncă pe jele. Deportează barca și aruncăm mrejile. Îmi dau seama, Petru, ce s-a făcut, gândit Iisus, i Iisus i-a văzut că a făcut mari Și acum imaginați-vă, Petru, tocmai au fost, Isus a fost la Sacra lui Petru Casă. Petru a căstărit, nu Sacra lui, avea probleme, a fost bolnavă. Și-o vindecat Au -o. O văzut că Iisus le are cu minunile și zice, um, tu le-ai așa cu minunile, dar ascultă-mă un lucru. Tu ești templar, eu sunt pescar. Bun, pentru unii dintre voi când spun depărtează o barcă la, n-ați pescuit în viața. Cât ați pescuit? Ia să văd cât ați pescuit. vă câțiva pescare avem, no, fiți atenți. Fiți atenți. Câți ați prins pești. <laughs> Da, și la conservă. Și ce se întâmplă la Lacul Ghinezare, dacă vrei să prinzi pește, peștele la Lacul Ghinezare, știți când vine? Vine noaptea și se apropie de mal, unde e apa nu așa de adâncă și își caută de mâncare acolo. Iisus se zice Lupo, Petru, ziua. Nu, îi zice ziua. Când nu se prin pește ziua, ei își curățau mrejile pentru următoarea noapte. Ziua îi zice, du-te. Îndepărtează barca la adânc. Nu aici unde de obicei se prinde Dar nu se prinde ziua, dar noaptea. Dar nu aici. La adânc. Eu cred că anul acesta, Isus o să vă ceară, cei care vreți să fiți a acei credincioși nu pentru voi. Pentru trebuie să decide să fiți ucenici. Isus o să vă ceară să faceți ceva cu totul, cu totul nebunesc. O nebunie. Adică ceva ce nu s-a mai făcut și simt asta, că Dumnezeu ne va, îți va cere ție, îți va spune ceva când ești la școală, când ești în familie, îți va spune să faci ceva, ce tot te gândești, doamne, da, am mai făcut asta sau nu, nimeni nu face chestia asta, ce îmi spui mine să fac, să, mie să fac chestia asta? o o tânără la mine și eu la tine să am zis că că este cineva care îi place să deseneze, știu eu, fluturi pe pereți sau poate asta e ogorul tău. Și a zis, mă bucur că ai zis chestia aia, că și eu am așa o idee trăznită, ce e ogorul meu. Și -o zis, extraordinar. Așa că aș vrea să înțelegi că s-ar putea Dumnezeu să zică ție, la un moment dat, anul acesta, să faci ceva ce te gândești, e o nebunie. E o nebunie. Și uitați ce zice, ce zice Petru lui Iisus. Zice, Auzi, Iisus, învățătorul, așa zice, toată, toată noaptea ne-am trudit și n am prins nimic. Dar uitați-vă ce se întâmplă. Se uită în ochii lui Isus și Isus da. Și. Și care e problema? Se uită în ochii lui Isus și ceva se întâmplă de la văstore. Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Ceva se întâmplă între nimic și dar. Își dă seama, Petru. Isus face minuni. Își dă seama, pentru că dacă Isus zice ceva, chiar se poate întâmpla. Imaginează-ți că ești la școală, ești la școală și, și Carmen zice, nu mai ești la școală, mă duc la ceva care e la școală, Carmen, foarte bine, ești la școală, dar tu ești la școală încă, ești la școală și Domnul îți, zice, da, îți, îți spune David, zice, au du și vorbește cu ăla care se crede cel mai tare în, în școală ta ăla care-i șmecheranșul care bate pe toți. Vorbești acum cu el. Spune despre mine. Vede David, o oh mai găs, cum să zic, pe rap, cum să zic, că nu știu altfel. Ce nu, du-te și spune așa cum îți zic eu. Dar a mai zis. Nu, nu, nu. Pentru că dacă eu îți zic, se pot întâmpla minuni. Mă aștept ca Dumnezeu să vă vorbească lucruri atâta de trăsnite, că nici în Argentina nu s-au făcut, unde e mari în nici în Ungaria, unde e Nemesandor, lucruri, așa de lucruri trăsnite se vor întâmpla. Lucruri care Dumnezeu vă va spune să faci. Și mă aștept la minuni. Chiar mă aștept la minuni. Acum, uitați-vă care e ideea. Dacă vrei ca minunea să se întâmple, fiți atenți că asta e ideea. Dacă Petru, pot să pui din nou versetul, dacă Petru s-ar fi oprit la... Iisus i-a spus, depărtează-o la dânt și... Da, Doamne, vă stă toată neapte m și n-am prins nimic. Dacă se oprea aici, ascultați-vă, nimic nu se întâmplă. Părerea mea este că de multe ori Dumnezeu ne vorbește, dar pentru că nu facem, nimic nu se întâmplă. Și știți ce facem? Dă vina pe Dumnezeu. nu a fost timpul lui Dumnezeu, Dumnezeu n-a dus trezie... Încolo noi, nu am acționat, n am făcut ce a spus Dumnezeu. Și ce? De multe ori pentru că suntem intimidați. Hai să vă spun lucrul. S-a făcut o statistică. Știți, între, între în toate localurile din orașul acesta, știți care sunt cele mai înfricoșătoare locuri pentru elevi și liceeni? Școlile și liceele. Ce mai înfricoșător. Nu este loc mai înfricoșător ca liceu și școală, pentru că acolo, duhul de intimidare. N-ai încercat să mergi la școală, prima zi de clasă, ești fata, ai 15 ani, mergi la școală și ai spus anul acesta, să fie mai bună. Anul acesta, o să mai primești toate prostile care vin de la băieți. Anul acesta o să fie altfel. Și vine băiatul ăla care tot timpul să legat de tine, de să mai mare ca tine, în clasă 11 10 deci, bine, ce și ai o decizie de luat chiar acolo. Ce o să fac? Toată vara ai fost în tabără, ai fost în două tabără cu noi, Dumnezeu ți-o Ai zis, anul ăsta o să fie diferit. Și la el și spui, Ciao. Și toată truda noastră, toată truda liderului, toată vara, grupe de studiu s-a dus pe râpa, Că tu n-ai avut curajul Să spui leave me alone leave me alone eu cred că Dumnezeu va ridica o generație care nu vor mai fi intimidați la școală pentru că acest duch de intimidare e real bă păi te acasă doamne, de mi putere Intri pe porțile școlii. Aici e porța școlii. Ce s-a întâmplat? Dul de intimidare, cum ai intrat pe poartă? De... te au lovit. Și ce se întâmplă aici, la școală? Stai pe bancă, vecinul e lângă tine, colegul tău de bancă, În clasă nu ai lângă tine, tu 12 ani. Ați vorbit despre clasa ai vorbit despre atâtea lucruri, dar nu ai zis măcar, mă, tu crezi în Dumnezeu, nici la întreba, întrebare, nici măcar atâtea nu ai întrebarea. Zice? Să poți ce o să zică? intimidat. Eu cred că știți când trezirea și când ajungem pe stadion, când vom fi toți liberi de duhul acesta de intimidare. Și ce? Dacă vor zice ceva. Iisus a spus, ferice de voi, dacă din pricina mea o să fiți ocrăți, ferice de voi. Adică binecuvântat vei fi atunci când de tine vor râde. Ești creștin, îl urmezi pe Hristos. Și eu cred că anul acesta, mai mult ca în oricare alt an, Dumnezeu o să spună lucruri să facă, lucruri care par nebune. Au venit niciodată. Ca și Petru, niciodată dată a mers la pescuit, ziua, nu aici lângă mal, la dâng, ești nebun, Doamne. Și totul se putea termina aici, versetul. Se putea totul termina aici și continuă. Iisus era într-una din cetăți, dacă Petru rămânea la toată noaptea, n-am prins nimic. N-am aduc aminte, de multe ori când mi spunea să fac lucruri trăsnite. Și uneori nu vedeam rezultatul lor. -am, a, a, fost, a, a, fost ciudat? N-am simțit nimic? Pentru că minunea doar se născuse. Și după aia urmează să o vezi. Uneori minunea nu vezi pe loc. Ea atunci se naște. Și atunci începe Se concepe În Evrei, capitolul 10, cu 38 Iisus spune următorul lucru Dar dacă dă înapoi Sufletul meu nu găsește plăcere în el Nu știu câți dintre voi puteți spune că ați dat înapoi la ce Dumnezeu v-a spus Eu nu pot să spun Dumnezeu m-a spus să fac ceva, mi se spus să de ciudat. am ești în centru. Și sincer vă spun, am lasă altă dată și am dat înapoi. Aș vrea ca acesta să nu fim niciunul dintre noi în starea asta să dăm înapoi la nimic din ce Dumnezeu ne spune. A să vă spun un lucru. Nu știu că e voia lui Dumnezeu, nu știu că Dumnezeu îmi vorbește. Vlad, ești pe centru și auzi un gând de mintea ta. Auzi pe cineva, stă lângă tine un băiat, mergeți dar nu, la pot să Stai lângă tine un băiat. Și vine un gând de mintea lui. roagă de pentru el. O, nu știu, poate e de la mine, poate e diavolul. Cum? Diavolul să spună să te rogi pentru el, te nebun. De multe ori, așa încercăm noi să spiritualizăm lucrurile când e super clar cine ți-a orbit. Noi, dar noi încercăm, am fost, am fost eu, nu a fost Dumnezeu, dar era Dumnezeu, era poate mai clar, era poate și o voce mai groasă, era cam să obține vocea care a fost în capul meu. meu, încă poate să fie Dumnezeu că el e mai bătrân, era vocea așa mai groasă un pic. Aș vrea să vă pregătiți, draștine, mă gândeam, Doamne, ce vrei să le spui? E prima zi, vreau să vă pregătiți și Dumnezeu ne spune, o să le spun tine, nu o să facă lucruri trăsnite anul acesta școală. Și dacă ei mă ascultă, o să vadă minuni. Mi-aduc aminte și v-am spus întâmplarea asta când eu eram în clasa șaptea și urmează să mă duc în America și Dumnezeu m-a vorbit prin tatăl meu, nu direct mă a vorbit atunci, dar știam că Dumnezeu vorbește și mă dă-le fiecare colegi, spune credința ta acolo în clasa ta și de o Biblie la fiecare. O oh my god, clasa șaptea. Încă tot îmi băgam degetul nas. Și când nu trebuia, vorbeam singur pe drum. când nimeni eu să ne spun despre credința în Iisus Hristos, să le dau Biblie la fiecare. Și Duhul de intimidare a venit, o să râd de tot să tine. Dar, dar în casa nouă, unul din colegii mei s-a răsturnat cu, a, cu un tractor, era tractorist. Și a murit. Și nu știu dacă nu știu dacă Biblia aia și mesajul ăla că am plecat. O să văd. Dar n am mai avut altă șansă pentru că dacă nu se întâmpla au despre Iisus Hristos. Așa că uneori dacă te oprești la... Asta e alb verset. te oprești la... Am mai făcut asta unde e Luca? Laura. Luca 5. Toată noapte ne-am trudit, versetul 5, și n-am prins nimic. Dar îmi place când se uită Petru la Iisus, dar la porunca ta, la cuvântul tău, Și uneori, ascultăm un lucru, când faci ce spune Dumnezeu, par stupid. par trăsnit. Pari, e, cu Cucu. Ascultă-mă un lucru. Dacă vrei să fii cul cool între pescari, pe vremea lui Isus Hristos, nu mergi ziua la adânc să pescuiești. Nu mergi. Vă credeți că ei erau singurii pescari de pe țărm? Păi erau pescari acolo. Și-au <laughs> pierdut dimințele. și o Ei, cucu. -cu. Uite, le. Să nu credeți că atunci când o mers, o mers... Stai, mă, că mă duc să pescuiesc așa, știi? Adică mă duc să pescuiesc în timpul zilei acolo. Nu, nu avea cum să arăți cool. Nu avea cum. Și s-ar putea, ascultă-mă, s-ar putea ca prețul de prea multe ori așa de concentrat să arătăm cool și băieții vorbea fetele, că și băieții stau în fața o să uite și e, mă, și e un fir de pări care stă un pic în sol, și mă, jumătate de oră până îl îndrepsi pe ăla mă și după tot în sustă și pui gel și păi, și stăm și a, așa încercăm să arătăm cool. Nu-i vezi pe păi, ăștia și încearcă, nu știu cum, încearcă să scoată și încearcă să fie cât mai tight bluza pe ei, nu are importanță și încearcă și știi mai trebuie să fim numai cool. Nu suntem cool, am pierdut esența vieții și asta e toată căutarea noastră să fim cool. Mergem, mergem la frizer și dăm o freză cul. Nu, nu, dăm una cul, cool, că vreau să fiu cul. Cool. <fie> și asta e toată căutarea noastră să fim cool. Și s-ar putea, când Dumnezeu spune să faci ceva, să -i -i, așa de cul. Cool. S-ar putea să-ți pierzi cul nesu. s putea să, pierzi, <fie> s putea să pierzi. Dar ești tu gata să pari un complet idiot să sculzi de el. Credinciosul nu știu dacă e gata. Ucenicul trebuie să fie gata. Ucenicul trebuie să fie gata. Să pare stupid. A spus tinerilor implicați, ori veni la întâlnire. Dragi tineri implicați, am spus. Anul școlar vă trebuie să invitați cinci tineri la seara de tineret. Măcar să aibă șansă, să audă. Atât trebuie să-i să invitați. Unii deja terminau transpirațiile. Oh my God! N-am uitat pe nimeni de trei ani. Da? Acum trebuie să am dintr altă cinci. Ucenicul trebuie să fie gata să pară idiot. Adică, să, e, Petru, vă spun sincer, Petru nu a arătat deloc cool. El cu barca, ziua, nu ar se pescuiască. Dar ascultă-mă, dacă ești gata să pari stupid, nu așa de cool, pentru el, legată să te răsplătească. Și Biblia spune, uitați-vă ce se întâmplă. Pentru că atunci când tu vei asculta de el, când tu vei face ce spune el, atunci te poți aștepta la minuni. Până atunci, du-te, umblă în puterea ta. Încearcă tu de tine să o să faci mai minuni, dar dacă tu asculți de el, minuni se pot întâmpla, minuni. Eu am știut în viața mea că dacă doar ascult de El, dacă doar ascult de El, lucrurile vor merge bine. Chiar dacă la alții, chiar dacă la alții, a, le se pare ciudat, le se pare, oh, my God, ce face ăsta, asculți de El. Așa că mă gândeam, Doamne, oare ce o să le cer tinerilor să facă? Își vor pierde culne. Sunt Dar Dacă vei asculta de el, pune următorul veset. După ce le-au aruncat, erau deja la adânc, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă brejele. Dragii mei, în mod normal, natural, dacă mă duce pe scare aici, așa ceva nu se întâmplă. Se întâmplă ca lângă o barcă să fie atâția pești, nu cați brejele. Așa că, vreau să spun lucru, Dumnezeu poate să cheme toți peștii. Unde vrea El. Dumnezeu poate să facă orice cu circunstanțele tale, cum vrea El. El conduce tot Universul. Și viți atenție ce se întâmplă. Versetul următor, au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă parte a corabii, să vină să le ajute. Ce au venit și au umplut amândouă corabile, așa că au început să se afunde corabile. Dar dați, aia e minune. Nu, numai m prins așa, hai, că doi pline niște Doi, trei peștișori și te-am Țin minte că eram la, la, la țană și mergeam la țară și mergeam la pescuit, mă și mergeam cu tot așa cu plajele și prindeam peștele degetul, știi? N-avei ce curățit de ce curățit de aici, m cu cu tot, n ce de nu faci diferența între o imagine, că tot e una, te în capul și direct. Deci nu era, era atâta e era. Așa de. Păi mă gândeam, niciodată în viața mea să am prins așa mulți pești, să, deci să umpli cu și ele să se afunde așa de mulți pești. Știi de ce? Pentru că asculți de ceva nebunesc. Ceva nebunesc. Mă gândesc că cum va fi data viitoare când vei auzi ce Dumnezeu îți va vorbi? Ce vei face tu? Pentru că dacă te oprești și nu faci nimic, nu se va întâmpla nimic. Nu merge în continuare. Iisus va face lucrarea, Tineretul va continua seara de tineret fără tine, cu tine, fără tine, își va continua. Lucrurile vor decurge în continuare, dar tu vei pierde minunea. Nu numai că tu vei pierde minunea, vei pierde șansa ca acelați din jurul tău să vadă că tu ești un copil al Lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este cu tine. Vei pierde șansa asta. Anul acesta, școlar, simt că Dumnezeu o să spună să faci lucruri trăznite. Robi o să-și Dumnezeu să faci lucruri trăznite. O să-și ară, o să vezi. O să-și Dumnezeu să faceți lucruri care par ne... și profesorii. În fața profesorilor o să păreți, m asta e cam ciudat, asta e cam. Ei, dar nu uită, că dacă asculți, vei vedea minune. Pune următorul verset. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchiul lui Iisus, a zis, Doamne pleacă de la mine că sunt un om păcătos. A văzut că a fost o minune. Versetul nou, fiindcă l-a păcase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Asta e minunea. Pentru că s-au gândit niciodată în viața noastră de pescari, nu s-a mai întâmplat așa ceva. Știți ce se vor spune despre noi, despre orarea? Nu de pe stadion. Ascultați-mă noi. Când mă gândesc la faptul acesta, Dumnezeu ne-a zis. Deci când voi vă uitați așa și nu numai mie, la mai mulți să zis că Dumnezeu vrea să avem întâlniri pe stadion. Pare ca și la Petru. O nebunie! <gâptim> Nu a fost de când din lumea, nu lui spala la evangelizare, evanghelizare. Dar o biserică, să se întâlnească o singură biserică pe stadion e o nebunie. Ei, dar eu fac ce spune Dumnezeu, noi facem ce spune Dumnezeu și ne putem aștepta la minuni. Dacă am stat aici la biserică și am continuat viața normală, n-am deranjat pe nimeni, n-am -am, -am pierd de coolness nu știu cum, poate un nu o să pară așa de cool. Cine știe? Poate vine ăsta de la ProTV și te filmează în timp ce tu mergi în jurul și te rogi în jurul stadionului. S-ar putea să nu pară așa de cool, te vede cu legii. Pe ăla stai acolo cu ăia mergi dimineața că nu știu, eu nu vreau să fac mare tamtam -tam în mass media că merg în stadion dar vă spun că când am mers trecut, toată lumea să a uitat de pe tramvai ce-s cu ăștia înconjoară cetate înconjoară uh, stadionul ăsta Să a o vecini ieșea la vecini fii atent mă, înconjoară asta cetate cu steaguri, cu nu știu ce au acolo dar dacă n merge ce să, la, să ne așteptăm la minuni dacă stăm, ne ascultăm ce ne-a spus El și ascultați-mă minuni se vor întâmpla pentru că mai facem ce ne-a spus El am vorbit cu Dani am zis că am vorbit cu vecinul nostru care acum ai comitetul ăsta de sportiv aici, CSM, nu știu cum e CSM, RCM, nu știu cum e dar aici cu fotbalul, cu sportul în oradia și zice, dar cum i-ai spus de pe cum i-ai explicat, că vizităm stadionul că vrem să vedem ce fel de scaune sunt pe stadion, cum i-ai zis, că cum noi am zis, i-am zis că noi suntem noi ca biserică, noi credem că vom avea întâlnit pe stadion o dată și nu i s-a părut, nici s părut, nici lui ciudat am zis, nicio problemă, voi când aveți meci, aveți meci noi după aia în următoare seara avem întâlnire nu de... Noi absolut nimic, părțit stadionul nicio problemă eu aș vrea și <coughs> în viziunea mea. E ca între pauze, la pauză, când e pauza de 15 minute, noi să avem așa influență, să mergem și să avem laudă și închinare și un scurt mesaj în minutul de pauză. Când face Bihor, va fi în glorie, încă noi, i ne rugăm pentru ea. Dar dacă ar, ar veni oameni și ar spune și alte biserici e o nebunie, înconjurați stadionul. De ce faceți asta? Că ne-a zis ea? Nu m-am trezit eu într-o zi și ce să va? mai nu ce face la studiu Biblie. Ne plictisim, tot am învățat versete biblice. Lasă-le în pace. Merești și stadionul. Nici pe departe nu a fost așa. Încă din acu, asta va fi al treilea an. Dumnezeu ne-a spus. Odată dat noua strategie, noua viziune. Aceeași viziune, dar au fost nouă strategie. conjurați în fiecare an, odată, stadionul. Și șapte șaptelea ani. îl înconjurați. Și nu știu când va fi nu știu când va fi momentul când îl vom umple, dar îl vom înconjura. Și va fi o dată când îl vom înconjura de șapte ori. Nu știu când exact, dacă ne dublăm, eu o să vedeți când veniți duminică seară care e strategia noastră. Dar dacă noi reușim să ne dublăm în fiecare an, stadionul mai aproape de când ne, vă gândiți voi. Dar noi ceea ce facem e ascultăm. În timp ce ne rugăm, înconjurăm stadionul. Pare o nebunie? Poate să fie. da, arătați că am stupit acolo stadionul. Probabil. Dar cine râde la urmă? Râde mai tot timpul. Petru? se uita la ea, pe scara care a crezut că e stupit și prost, să uita... Dar ce ceea Ce ziceți, ce am prins? Cine aia acum stupit? He? Dar dacă nu faci nimic, de asta să se întâmplă ceva. Atât de motive avem de ce n-ar trebui. Dacă Dumnezeu, când Dumnezeu mi-a venit și a spus în în fiecare an, până când o să-L încurjați șapte ori și atunci veți intra în el. Deci, Doamne, da, noi cam, stai un pic să fii mai mulți un pic, să mergem mai mulți, nu e o mie. Nu, acum faceți. Și în primul an când am mers, a mers n-a fost chiar așa de mulți. O dar la un cu credința. O mă ajung de aici să avem întâlniri. Și credeți-mă, cu cât ani trec și să va fi al treilea an, tot mai aproape mi se pare stadionul. Și când intră viziunea asta în inima ta și tu înțelegi că Dumnezeu îți cere și ție să faci ceva nebunesc, uf, minuni se întâmplă. Că știi ce îmi place cu Dumnezeu? Că la un, un moment dat noi să, începem să facem așa niște strategii și cum o să fie, dar când Dumnezeu, când Dumnezeu face minuni. Ne surprinde pe toată lumea. Ne surprinde pe tată. Așa că, duminică seara, dacă, dacă nu ești parte și poate ai vrea și tu să fii parte, vino și tu să faci ceva stupid cu noi. Total nebunesc, înconjurând în stadionul. Înconjurând stadionul. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a zis. Ne-a zis, Dumnezeu să în stadionul. Până când o să intrăm în el. Și în anul în care intrăm în el. Înainte ca să intrăm în el. Vom înconjura de șapte ori. Vă seama ce mulți o să fie oamenii, o să fie acolo? Dar o să vă înconjurăm. Oamenii, mi-aduc aminte de următor lucru, când eram, când eram în, la demisolul căsii de cultură. Ce care au la casă de cultură? Era acolo, camera de emisor. Și mi-aduc aminte atunci când... Postorul nostru vorbea despre viziunea când Dumnezeu vrea să construim o Biserică și să astea, și ce vrea Dumnezeu să facă. A! Adică sunteți voi ce, ce nu? sunteți o camărăți de oameni. Și acum când vin. Ah, da. <coughs> da. <coughs> ce s-a întâmplat? Minune. Minune s-a întâmplat! Ne aduc aminte când aveam tineret să facem noi acum poză și să vă arăt când eram tineret acolo. De ce oameni? Să ne avem mai mulți tineri? Să fie bine! O să avem mai mulți tineri să uităm o ea. Da, probabil, dar nu știu când. Și astăzi suntem în drum spre împlinirea visului, dar astăzi de ce s a întâmplat? Pentru că am ascultat. De ce se va întâmpla minune în viața ta pentru că asculti? Și va trebui să pășești prin credință. Doamne, dacă tu îmi spui să mă duc să fac chestia aia, mă duc. Chiar dacă par stupid, nu par așa de cool, renunți la asta. De dragul tău. Dragul tău. De dragul tău renunț la demnitatea mea să zic că să nu ură de mine. Poți să râde de mine? Pentru că sunt pregătit să fiu un ucenic. Și Iisus îi zice lui Simon. Și nu te teme, Simone. De acum încolo vei fi pe scarte, oameni. Fiți-te ce se întâmplă aici. I-au scos corăbile la mal. Au lăsat totul. Și au mers după el. Ucenicul este cel care lasă totul. Totul. Ce înseamnă tot? Înseamnă tot. Îmi o versetă în Biblie care zice Să te predai Domnului în totului, totului, tot. Știți? Ați citit versetul ăla. E incredibil. Adică nu e mai clar. Cum să te predai Domnului în totul, totului, tot. Adică tot. Tot. Hai să vă dau un exemplu. Vine Adi la mine și spune Am un vis, Ted. Am un vis să vreau să vin uh, un uh, zidar. Asta e visul meu. Ok. E visul lui Dumnezeu pentru tine sau e visul tău personal? A meu personal. Când vine Isus Iisus Hristos trebuie să lași visul tău personal pentru că asta e predare totului, totului, tot. Și să i visul lui pentru viața ta. Vine vreau să fiu un rocker pentru Isus. de bine. E visul tău personal sau e visul lui Dumnezeu pentru tine? Pentru că ca să fii un ucenic, nu se poate să visurile tale. Ci visurile învățătorului. Ești ucenic. Nu, tu ești mentorul, ești ucenic. să de mulți tineri au tot felul, aia, aș vrea. Dacă, mă dacă e visul lui Dumnezeu pentru viața ta, e super. Dacă nu ai visul tău personal. Vreau să fiu un avocat? Super! E visul tău personal? Da! Vrei să fiu ucenic? Da! Trebuie să fie re... visul lui. E simplu. Unde dă greu, așa, știi, să, chiar să-l faci, să te predai în totul, totului tot. Așa că te întreb astăzi, cum alege Dumnezeu ucenicii? Deci i a chemat. Dacă vrea cineva. Deci e scris în Biblie chemarea lui. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și acrujea în fiecare zi și să mă urmeze. Să fie gata să facă orice îi spun, oricât de nebunesc ar părea, oricât de stupid ar părea, să fie gata ca și Petru, să pară stupid, dar să asculte de mine. Asta e un ucenic. Restul credincioși destul sunt credincios. Ucinicul își va primi răsplata, credinciosul răsplata lui. Răsplată diferită. Cel care a riscat pentru Iisus Hristos și a pierdut culnesul pentru de dragul lui Iisus, va primi răsplată. Cel care la școală a continuat să fie tot cool, n-a făcut nimic ce a spus Iisus, el a fost cool. Freza era perfectă, hainele perfecte, era cool. Va primi și și răsplata lui. Eu vreau răsplata ucenicului. Vreau pe ea. că adică trebuie să lași totul. Și să iei plan. visul lui pentru viața. Ta. Asta e ucenicia. Asta e ucenicia. De câți adică ucenici sunt în biserică? Nu știu. Dar mai ar place ca toți să devenim ucenici. Hai să ne rugăm. Tată, în această seară, mă rog să îi faci conștienți pe toți tineri de aici că tu cauți ucenici. Tu vrei ca fiecare tânăr credincios să devină un ucenic. Unul care lasă totul și te urmează pe tine. Unul care e gata să facă ceva nebunesc și să se urmeze pe tine. Unul care e gata, Doamne, să renunțe la reputația ta, să-și piardă culne sau doar să te asculte pe tine. Și mă rog, Doamne, seara asta tu să ajuns pe tinerii care Doamne, seara asta decid să spun vreau să fac tot ce Dumnezeu mă spune. Vreau să ascult de orice îmi spune Vreau să văd minunii în școala mea Vreau să văd minuni în clasa mea Vreau să văd minuni în familia mea Indiferent cât de, cât de nebunesc Va apărea ce-mi va spune Dumnezeu să fac Voi fi gata să fac De dragul lui Ridică-ți, Tată, armata Care va câștiga bătălia aici în Oradea În împărăția ta Ridică-ți, soldații care vor fi gata să lupte pentru tine și nu luptăm împotriva cărnii și a sângele, ci împotriva domniilor stăpânirilor cheamă-ți astăzi ucenici ucenicii de pe pământ, Petru și cei care au acolo au lăsat totul și te urmat pe tine Mă rog că fiecare tânăr să poată să ia decizia aceasta. Să se lepede de sine, să-și ia crucea și să te urmeze. Indiferent cât va fi de greu ce le vei spune să facă, vor fi gata să facă. Și știu că vom vedea minuni aici în Oradea, pentru că ei vor fi gata să facă ce le spun. În timp ce stai și te gândești, în timp ce stai și meditezi la acest cuvânt, Aș vrea să pun o întrebare Dacă este cineva în acest loc În această seară Ești aici Și spui Io, eu, eu nici măcar nu sunt credincios Eu am fost departe de Dumnezeu Am trăit viața mea Am auzit de biserică poate da, nu, nu, nu am fost N-am crezut în Iisus Hristos Așa cum credeți voi Am primit pe Isus în inima mea Am trăit viața cum am crezut eu Seara asta Vreau și eu să fiu un ucenic dar ca să fii măcinit, trebuie să devii mai întâi un credincios. Trebuie să-l primești pe Hristos în inima ta, trebuie să te întorci la Dumnezeu, să crezi că El a murit pentru păcatul tău și l-a înviat din morți. Trebuie să crezi asta. Și atunci asta. asta. este aici. Și vrei să te întorci de pe calea ta, vrei să te întorci la Dumnezeu. Nu am spus la Salem, am spus la o religie, am spus la Dumnezeu. Să te întorci la Dumnezeu vrei să te să trăiești după cum spune cuvântul lui să trăiești, vrei să lași păcatele tale vrei să lași stilul tău vechi de viață și în seara asta vrei să ai o decizie nouă de a urma pe Hristos cum Silviu a luat cu aproape un an, a luat decizia aia. să decizia în seara asta să-L pe Hristos nimic nu mă va opri vreau astăzi și eu să fiu divinul acela ești aici, nimeni nu se uită în jur ești aici și spui Dios de acea persoană parcă vorbești vorbești ridic o mână spre sus, vreau să vă văd fă un semn. O mână și fă un semn, poți să pui după mâna jos Dacă este cineva în sală Spui-te, vreau să mă întorc astăzi la Dumnezeu Dar să las din lumea de viață Vreau să mă întorc la Dumnezeu Dacă este cineva în sală Spui-te, eu sunt la cea pe sară. parcă -mi vorbești mie parcă -mi vorbești mie, mai de cine în seara asta Dacă este cineva doar doua chemare este pentru cei care în timp ce ai auzit acest lucru, ai auzit mesajul acesta. Tu simți că Dumnezeu ție, simți tu. Dumnezeu o să spună ceva, să faci ceva absolut nebunește. Poate deja în și put să spună și vrea să ai puterea în această sea. Te păi, că Dumnezeu spune așa să am puterea să fac, aș vrea să fiu gata să fac, să, să fiu gata să renunț la orice îmi spune, să renunț să fiu gata, să, să pierd culne sau reputația orice pentru de dragul Lui, să fiu gata Că tu ești acea persoană Spune-te, droacă de pentru mine simt că Dumnezeu Mie îmi spunea anul asta o să-mi să fac ceva Ceea ce n-am mai făcut până acum Ceva complet, complet Complet nou, ceva Ceva nebunesc, o să-mi Dumnezeu Dar de dragul Lui sunt gata să fac De dragul Lui sunt gata să fac Cât de stupid o să par să gata să fac Atunci ne ridicăm picioare? dacă tu ești acea persoană și simți că ție, simți, simți, simți că ție Dumnezeu să-și ară, simți că tu ești acea persoană și de -te, te pentru mine, ca să nu dau înapoi. Pentru că știu că dacă dau înapoi, se nu-și găsește plăcerea mine. Pro să te rog pentru mine Dumnezeu să mă pregătească pentru acel, acel timp când Dumnezeu îmi va vorbi. Așa că dacă simți că tu ești acela Dumnezeu, începe să-ți vorbească, simți, ești de la locul Tău acolo, ești de la locul Tău și nu Simți că Dumnezeu ție -ți vorbește Vreau să faci ceva în acesta Poate deja au început să spună ce ai vrea ca, tu, ce ar vrea ca tu să faci Au început deja să-ți comunice Aș vrea să faci Și ești aici și spui tăi, Aș vrea să primesc putere Vreau să mă rog pentru Dumnezeu să vă dea putere Să nu dai înapoi